Але знайте, наш рух зростає і міцніє з кожним днем і кожною годиною. До нього приєднуються представники так званих вищих класів. Щоб не бути голослівним, скажу, що сьогодні тут, ось на цьому самому місці, серед нас присутній один із найстійкіших наших борців – небіж Лорда Бітлшема. Того самого лорда Бітлшема, чиє ім'я щойно викликало ваше справедливе обурення. І перш ніж Бінго встиг зрозуміти, що зараз станеться, Бат зірвав із нього фальшиву бороду. Яким би великим не був успіх, який випав на долю Бінго, він не міг зрівнятися з бурею захоплення, яке обрушилося на голову товариша Бата. Я почув, як старий Бітлшем ахнув від подиву, але всі його подальші коментарі, якщо вони й були, потонули в громі оплесків. Можу зізнатися, що в цій непростій ситуації Бінго виявив завидну рішучість і самовладання. Недовго думаючи, він схопив товариша Бата за горло, явно маючи намір відірвати йому голову, Проте йому не вдалося досягти в цьому значних результатів, оскільки сумний поліцейський прокинувся від гіпнозу і вступив у гру. Через хвилину він уже пробирався крізь натовп із Бінго в правій руці і товаришем Батом у лівій. Будь ласка, дозвольте пройти, сер, вічливо попросив він, наткнувшись на лорда Бітлшема, що стояв на його шляху. А що? Пробурмотів Бітлшем. Він ще не вийшов із затипоніння. Почувши голос дядька Бінго визирнув з-під правої руки поліцейського, що тримала його за комір, і в ту ж мить вся його хоробрість випарувалася, як газ із проколеної повітряної кульки. Він знітився, як зів'яла водяна лілія, і мовчки прошкандибав повз. У нього був вигляд людини, якій щойно добряче надавали по шиї. Коли Дживс приносить мені вранці чашку чаю і ставить її на столик біля ліжка, він або мовчки вислизає зі спальні, залишаючи мене насолоджуватися олонгом, або шанобливо затримується на килимі. І це означає, що йому потрібно щось мені сказати. Прокинувшись наступного дня після повернення з Гудвуда, я лежав на спині і дивився в стелю. І раптом помітив, що Дживс все ще в кімнаті. «А е, Дживсе, – сказав я, – ви хочете щось мені сказати?» Містер Літл заходив годину тому, сер. «Справді? Він розповів вам про вчорашнє?» «Так, сер. Його візит до вас був пов'язаний саме з останніми подіями. Він вирішив виїхати з Лондона і пожити деякий час на природі». «Дуже розумна думка». Саме так я йому й сказав, сер. Однак на шляху до здійснення цього плану виникла фінансова проблема. Я взяв на себе сміливість позичити йому від вашого імені 10 фунтів на поточні витрати. Сподіваюся, ви не проти, сер. А, звісно, ні. Візьміть десятку на туалетному столику. Добре, сер. все, сказав я. Сер. Ніяк не можу второпати. Як усе це сталося? Хочу сказати, як цьому бату вдалося дізнатися, хто такий Бінго? Джив скашлянув. Боюся, частково це моя провина, сер. Ваша? Як саме? Здається, я випадково розкрив ім'я містера Літла в розмові з містером Батом. Я сів на ліжку. Що? Так, сер. Тепер я з усією впевненістю пригадую, як говорив йому, що відданість містера Літла загальній справі заслуговує широкого громадського визнання. Я щиро шкодую, що став невільною причиною тимчасової сварки між містером Літлом і його світлістю. Боюся, в цьому є один аспект. Я також несу відповідальність за розрив стосунків між містером Літлом і молодою леді, яка приходила до нас на чай. Я знову сів на ліжко. Як не дивно, я досі не подумав про позитивні наслідки вчорашнього інциденту. Ви хочете сказати, що між ними все скінчено? Остаточно, сер.